マダヒイ。inalitwakuaku na uongofo.com。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。Wa wa uh. Karibu nitena katika hadith yakomenasita katika kitabu cha Abu Zakaria Yahya ibnu Sharafinawi anabi hurayratarabiAllahu anhu。 カラーソルーラー、ヒスラーラー、アレイヨーサルメン、アナビューラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー アリペワジャワミオルカリミアンマフュピエラーニハディヒミングーモア、ハディヒフュピラケニカオカリミヒスワラワワレヨサルン。セスナファーム、コンバントメニカティカマンボアリオペワアナウシペウメトメウメウンギネアリペワジャワミオルカリミアンマフュピエラキニアナマンアカブ。ハディヒー、アブーウラアブーウラーノトアンビアコンバアンナラジュラン、ハキカマナムメモジャ Ja, Kala linnabiji sallallahu alaihi salamu Halimuambia mtume siku moja Auswini Halitaka wasia kutoka kwa mtume Nanyi mnajua masahaba mara nyingi sana Walikuwa kitaka wasia kutoka kwa mtume alaihi salatu wa salamu Na mtume halikuwa kituwa wasia Kulengamana na mtume nyewe Alivikuja na kulengamana na mtu mwenyewe anaviumjua Utoona wasia wa mtu meso salamu uliko unatofautiana kutoka kwa mtu mpaka mtu mungine Hapa tunaona kwa mba wasia aliopeana aliopea obwana huyu ni neno muja tu au maneno mawili La taghazab bimana usika sirike Na hili neno la taghazab kuhakika kwa jiu maana aki ni hiyo lakini Kinda ni yake manake la taka baba bima ana la tunafifido gaza baka, usiwe nimoenyekutekeleza, yani natija ya hasira yako. Kwa sababu kukasirika ni katika maumbili ya binadamu yote, na nuko kasirika ni kitu ambacho kina kujia paa na kukuusudiya. Kwa hivyo naposema la taka baba hi na manana kuomba usi kasirika, ina manana kuomba usi tekeleza. Natija ya hasira hako.、Yani、en wakati unapokasirika, usichukue ya hatua ambayo、e, atuwa ile inatukamana na hasira uliokuwa nae kwa sababu huwenda ukasababisha madhara makuma. Hii ndiyo maana ya hadithi la taghazabu. Mana ake, la tunafidhu ghadha baka. Yani usitekeleze natija ya hasira hako. Wakati unapokasirika, unatakikana uchukue vipimo vya kutosha, vya kuzuhi ya hasira yako, na mtume sallallahu alesala mefundisha mambo mengi sana, ambayo mtu anapokuwa mekasirika, anatakika na ayafanye, ile ile hasira yake iwezi kupungua. Na miungoni mambo yale ni kwa mba mtu anapokuwa kasirika, ikiwa hamesimama, mtume mesema akai. Na, kitu chengini ambacho mtume metuamrishe, ikiwa mtu hamesimama, hame kasirika, ikiwa alikuwa hana uthu, achukue uthu, Alafu watafute mahala paki ya kai. Hizi ni, ni baadhi ya hatua ambazo mwenye kukasirika. Anatakikana azichukue ili asija katekeleza natija ya hasira likuwa konaye. Kwa sababu wengi tumeona wamepata hasara baada ya hasira. Kama anavesema aswa hili hasira ni hasara. Mamba mtu anapukasirika anaweza kachukua hatua. Ekiwa ni mtu wakua waka mtaliki mkewe bila kujua mefanya nene. Ekiwa hamechukua silaha mkonona haka hitumia ile silaha bila hei kujua anafanya nini. Enategemea na kiwango jahasira halichukua nachu. Kwa mtume alayhi salatu wa salama katufundisha katika hadithi hii. La tagzabimana la tunafidhu gatha baka. Yani usichukue, usitekeleze natija ya hasira yako. Kendi wa maana ake ikhwatu walakawatu lumustamiaate. Na imamu nawe mesema katika hadithi hii. 私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の a 葉 a 私の言葉は、私の言葉は、私の言 i は、a の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言 a は、a の言葉は、私の言葉は、私の e 葉は、私の言 u は、私の言葉は、私の言 a は、a の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、a k 言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、私の a 葉は、私の言葉は、私の言葉は、a の言葉は、私の l a は、私の言葉は、私の言葉は、私の言 m は、私の言葉は、私の言葉は、私の言葉は、a の言葉は、私の言葉 a 私 u 言葉は、私の言 Ewe mtuma mwenye zingu Alimni nifundishe mimi Ilman ilimu Yukarribu ni minal jana Ilimu ambayo itanikaribisha zaidi Na pepo ya mwenye zingu Subhana wa ta'ale Ilimu ambayo itaniweka karibu na pepo ya mwenye zingu Weyubuidu ni minal nari Na itaniweka mbali na moto Mtume yaka mambia neno moja Yaka mambia la taghab Usikasirike walaka al jana Na wewe utaipata pepo Kwa wewe tunawana kwa mbaa Yani kuwacha kukasirika bimana, kuwacha kutekeleza natija ya hasira yako ni miongoni masababu za wewe kupata rathi za mwenye zingu subhana huwa ta'ala. Na atimae kuipata pepo ya Allah subhana huwa ta'ala. Ambo ndi umalengo ya kila umjia katika ulimangu huo. Hadithi ya mepukia taburani na katika moja katika sanadi yake ahaduhuma sahihun. Wandhuru inshita kiwa unataka angalia sahihul jami Sagiri utapata manenuhaya mbao mimi na hazungumza Tavyo hadithi hii, hadithu albabu mtu me mesema Alipo, uribwana litaka nasaha Haka sema, auswini, kala lau sallallahu alaihi sallamu Laa taqadabu, yani bimana, laa tunafidhu gatha baka Usiwe, ni mtu wakutekeleza natija ya hasira yako Na tumeeleza ikotul kirayima akawatu al-musamiat ya kwamba mtu anapukua amekasirika Hakachukua hatua husababisha madhara makubwa zaidi ya pengine vile alivyodhiwa Kwa vio kustochukua hatua baada wewe kukasirika ni jambu kubwa sana Na li metaka kuhakika wasia kwa yule mtu ambaye ametaka wasia kutoka kwa mtume alaihi salatu wa salamu コエヴォルラアウシニニウシエカラソララアラサレムラタドビマナラトナフィーズガザバカヤネウシウシテケレゼナティジャヤハシラアカケトチェンギンアルディーエトリアニエーター マニエリ a グ、a ボハナ、a ォーターラ、アラワー、アルボハリ、a デ a ティアメポケア、イマム、ウォーハリ、シ u k ラ m b ータ utafatilia a v i p i n d i タ、トタコパモジャカティカハディティ、ヤコメナサバ、ノマトマインヤン u s h a n a maneno yamtu ディヴィエトヘビ、コアカリブ、イリトエゼコ・コム s ャナ、マネノ、ウィアムトミアレイ、ヒサラト、サラム、サラマレイコマ a ー a ト a ー、イオバカ。マダヒ。 「あなたがいない」<音>